Не бійся, принаймні, читати про таке. Фісташки безсмерті Історію про фісташкове безсмерття я почув на конференції неконвенційних ботаніків, куди мене запросив Тарас Прохасько. Конференція відбувалася в Далятіні в Терасовій хаті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 пористих оболочках, ти ж пиво п'єш, да, ні, ну, коротше, не важно. так вот, а фісташки появляються, типо, як із почок, вони такі, вроді почки, да, ну, і вони, коротше, до сонця з підземлі вилазять, произрастають в натурі, ти не гуманітарій, да, но должен їхати. і вот чуєш, коли така почка під лучі сонця попадає, а фісташки, вони реально лучше всего на солончаках ростуть, потому що соль, як сказати, от возьми, к примеру, консерви, у нас на аралі їх вообще без уксуса готують, кстати, будеш у наших краях, а сам ти Куди западенець, так? Да? Ну, Бог з тобою. Що ж, так от фісташки вони на сонці, типу, одразу висихають і лопаються. Ти ж пиво п'єш, ні, а ну неважливо. Але бачив, які вони розколоті, прикольно, так? Да? Береш і їш. Бо якщо вони від жареби не лопали, то не факт, що їх з крилу пороздавиш, да? по крайній мірі, зубами не візьмеш, от, обламаєшся, коротше. А все тому, що це в натурі було почки, а не оріг. Вона без базару тверда, ну ти не гуманітарій, ти повинен їхати. Вот. І різні греки, там, і сирійці, з тирнутими почками амфори обклавали, різні другі горщики сосуди, бо, вроді, і кошарно, і укріпляє стінки сосудів, і термоізоляція, ну, поняв, да? І, а все, що там, внутрі, у почек, висихає, получається, типо, як оріх, по-ботаніччі. Це ложний плод, називається, тому що воно не плод на ну, як сказати, ну, короче, вроді листковку, три зрослісь, не розпустившись, зрослість. От. І так от соляна пиль і глина на слоязь норіх производять замечательний ефект. Коротше кажучи, гаркавий пафос рожевої одеколомної хмарки зводився до того, що фісташки, які віддавна вважаються способом на продовження життя, затримання старіння, про що знають і сучасні косметологи з фармацевтами,